Där året 1950 utbryter krig mellan Nord- och Sydkorea. Över 300 personer blir hemlösa efter jordskred i Surte. Stockholm får tunnelbana och i får ny partiordförande. Fantomen kommer som serietidning. I fotbollsvem i Brasilien tar Sverige bronsmedaljerna. Och IFK Norrköping vinner förstås allsvenskan. Nej du, den här gången tar Malmö FF guldmedaljerna. Vilken är förresten årets melodi. Det är Mona Lisa.